În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părinților tăi și va pofti împăratul frumusețea ta, că acesta este Domnul tău și te vei înfina Lui. Fras creștin, toate faptele Sfintei pecioare Maria sunt vrednice de mirat și pline de învățături pentru noi. Pentru aceasta, Sfânta Biserică n-a lăsat niciuna din aceste fapte strălucite fără să ni le pună înainte ca pildă, după care să ne cârmuim în viață și să știm pentru ce ne închinăm ei și pentru ce o cinstim cu atâta evlavie. Dintre toate jertfele aduse lui Dumnezeu, afară de jertfa ce i-a adus Fiul Său Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota, cea mai plăcută jertfă lui Dumnezeu a fost aceasta a Preacurate Fecioare Maria, pe care o sărbătorim astăzi. Adică aducerea ei ca jertfă la etatea de trei ani, în biserica lui Solomon din Ierusalim. Ea vine condusă de părinții săi ca să se sfințească în chip solemn lui Dumnezeu. Erau doi soți bătrâni, Ioachim și Ana. Și aceștia nu aveau copii, ci-au însă multe milostenii, post și rugăciuni cu lacrimi ca să le dăruiască Dumnezeu și lor un copil făgăduind ei că pe acel copil îl va dărui lui Dumnezeu. După ani de stăruință și rugăciuni, milostivul Dumnezeu le-a dat o copilă cu totul sfântă și aleasă pe care o numi Maria. Mare bucuria a cuprins inimile acestor bătrâni când s-a născut Fecioara Maria. Trecând trei ani de la nașterea ei, părinții Ioachim și Ana s-au ținut de făgăduință și au venit să aducă în biserică ca un dar sfânt pe Fecioara Maria închinată lui Dumnezeu. Făcând ei multă pregătire, au adunat în Nazaret toate rudeniile lor, căci Sfântul Ioachim era de neam împărătesc, iar Sfânta Ana de neam arhieresc. Atunci au îmbrăcat pe fecioara copilă cu podoabe împărătești, au chemat și alte fecioare tinere pe care, împodobindu-le și pe ele, le-au rânduit să meargă înainte și în urmă cu făclii aprinse în mâini, cântând din gură psalmii lui David, iar în mijloc Spântul Ioachim și Ana cu fecioara Maria de mâine. Când au ajuns la Ierusalim, i-au înconjurat mulțime de popor care privea mirându-se de această adunare neobișnuită de copii împodobiți. Și așa cu toții au plecat mai departe, ajungând la Marele Templu al lui Solomon, sau Biserica Cea Mare din Ierusalim. Atunci s-au împlinit cuvintele cele scrise de David, prorocul, unde zice... Ascultă, fică, și vezi și pleacă urechea ta, și uită pe poporul tău și casa părintelui tău, și va pofti împăratul frumusețea ta, aduce-se va împăratului fecioare în urma ei. Ajungând sfinții părinți cu copila Maria în fața bisericii, unde îi așteptau preoții, s-au oprit înaintea celor 15 trepte, iar prunca fecioară Maria, singur a început să se urce tocmai sus pe treapta cea mai de sus, fără a se opri pe fiecare treaptă, după cum era rânduiala lor. Deci, primind-o Sfântul Zaharia, pentru că dânsul era preotul cel mare de rând atunci, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a luat-o de mână și a dus-o direct în Sfânta Sfintelor. Acolo unde niciodată nu intra parte femeiască și nici preoți, ci numai arhiereul, o l pe an și atunci cu jerfă de sânge pe care îi aduceau pentru neștiințele poporului și ale sale. Acolo i-a dat ei loc de rugăciune, după ce au încredințat-o Sfinții Părinți pe Pepecioara în mâinile preoților și după ce au dat-o, și în grijă celorlalte pecioare și celelalte daruri aduse de ei ca de tot, auzi și ei aceste cuvinte din salmul 44, versetul 12, pe care le-ați ascultat în timpul Sfintei slujbe la utrenii. Ascultă, fică și vezi, și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casa părinților tăi. Ascultă glasul Domnului. Pleacă-ți ta înaintea sfințiților preoți, uită casa în care te-ai născut, uită și pe părinții tăi, căci iată a poftit împăratul frumusețea ta. Tu nu te-ai născut în lume ca să te veselești de cele pământești, nici să guști din bucuriile cele copilărești și omenești, ci te-ai născut din rugăciune ca să trăiești din rugăciune. Te-ai născut ca să trăiești spre bucuria întregei luni, Deci tu multe dureri în inima ta vei purta copilă. Tu casă și averi pe pământ nu vei avea, dar prin curăția ta te vei face biserică veșnicului Dumnezeu. Străină va fi viața ta de bucurii, de râsuri și de veselie dar prin lacrimile tale vei șterge toată lacrima de pe toată fața pământului. Pe pământ vei trăi ca cea mai săracă roaba Domnului, dar după plecarea ta de aici te vor ferici toate neamurile pământului. Intră, copilă, în sfânta sfintelor! Intră și roagă-te acolo pentru toate neamurile pământului! Roagă-te pentru templu, roagă-te pentru Galileea, pentru Nazaret și pentru noi, părinții tăi, cei îmbătrâniți de zile. Iar noi ne vom întoarce înapoi. Poate nu ne vei mai vedea în trup, iar tu rămâi în casa Domnului Dumnezeului nostru. Să nu te întristezi că te părăsim pe tine, și Domnul te va lua. Fiindcă a oftit împăratul frumusețea ta, nu te întrista, Marie! Bucură-te, fica noastră și a Sionului Ceresc! Veselește-te, copilă sfântă, că tu ești așteptarea tuturor neamurilor, împăcarea lui Adam cu Dumnezeu! După aceste cuvinte, mulțumind Sfinții Părinții Achim și Ana lui Dumnezeu că și-au putut împlini făgăduința lor, S-au întors cu pace în Nazaret, de unde mai veneau din când în când, să-și vadă fica lor și să o îndemne spre trăire îngerească. Apoi nu după mult timp, fiind bătrâni, au adormit, trecând din viața aceasta. Iar Maria, Sfânta Fecioară, a rămas în casa Domnului, fiind umbrită în toate zilele vieții ei de preasfântul Duh înfrumusețându-și sufletul și sfințindu-se din zi în zi tot mai mult. Și așa a devenit mireasa Sfântului Duh, unde s-a coborât Dumnezeu întrupându-se întrânsa. Este bine să se știe că în împrejurul bisericii aceleia erau mai multe case în care locuiau cei ce slujeau Domnul. Iar lângă zidul bisericii se afla o clădire cu trei rânduri, având câte treizeci de încăperi fiecare rând. În aceste camere locuiau un fel de călugări ai legii vechi, trei feluri de oameni care erau dăruiți să slujească Domnului în biserică. În primul rând erau fecioarele cele cu totul curate, care își păzeau fecioaria până la sfârșitul vieții. În al doilea rând erau văduvele, care se hotărau să-și păzească văduvia până la moarte. Iar a treia ceată era a tinerilor și tinerilor, care de asemenea erau închinați Domnului toată viața lor, trăiau în feciorie și se chemau Nazarei. Fecioara Maria, încredințându-se unor fecioare mai în vârstă, Petrecea cea mai mare parte din viața ei în rugăciune și vorbire cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin citirea Sfintelor Scripturi. Ducea o viață îngerească. Dimineața se ruga în Sfânta Sfintelor până la ora nou, apoi până la ora 3, lucra cu celelalte fecioare lucru de mână. Torcea lână și in, se amătase pentru veșmintele preoțești și altele fiindcă așa se spune că însuși cămașa cea de in și necusută de mână pe care a purtat Domnul Hristos, fiul ei cel scump, a fost țesută de Maica Domnului, împletită de Maica Domnului. În timpul mesei, Fecioara Maria nu mânca cu celelalte Fecioare. Ea se ducea în lăuntru biserici, se ruga până târziu și acolo venea Sfântul arhangel Gavril de-i aducea pâine îngerească. Această mană, această mâncare îngerească fiind nebaterialnică, nu avea trebuință fecioara ca celelalte tinere fecioare spre a ieși afară. De aceea se îndumnezeise cu totul trupul ei și sufletul ei, că rugăciunile ei erau ca focul, vorbirile ei cu îngerii, bucuriile ei cele negrăite, supunerea desăvârșită, zmerenia ei dumnezeiască. Acolo, în sfânta sfintelor, uitase cu totul de casa părintească din Nazaret. Și acolo a învățat să trăiască ca un înger. Acolo a văzut ea întâi pe arhanghelul Gavril față către față. Acolo a vorbit cu el, acolo a gustat din hrana cerească, din bucuriile Duhului Sfânt, din hrana îngerilor. Acolo a auzit sub spinele Ievei și plânsul lui Adam în iad. Acolo a ascultat durerile tuturor popoarelor celor robite de păcate. Acolo a înțeles fecioara din scrierile sfinților proroci, ce taină negrăită pregătește Dumnezeu prin ea. De aceea, iubit creștini, mare și minunat este prasnicul de astăzi, cum o fecioară mică, de trei ani, părăsește casa părinților ei și se duce în casa lui Dumnezeu în biserică să rămână acolo numai în rugăciuni, 12 ani. Acolo se deprinde să viețuiască din pruncie ca îngeri. Veniți dar astăzi, iubiților creștini de pretutindeni, să lăudăm intrarea acelei pline de dar în biserica Domnului. Veniți tineri și tinere, bătrâni și copii, mame și fecioare, copii și mari, veniți astăzi la Sfintele Biserici să cinstim cu dragostea noastră, cu rugăciunile noastre, cu cântările noastre, cu făcliile și cu inimile noastre, pe Maica lui Dumnezeu, care a intrat să se roage pentru noi în Sfântul Altar, pe Fecioara cea neprihănită care a născut pe Mântuitorul Lumii, pe Maica Mântuirii noastre, pe Maica Vieții, pe Biserica Dumnezeului Celui Viu. Bucură-te Nazaretul Galilei, bucurați-vă creștinilor, că zi mare de bucurie este astăzi, astăzi, începutul mântuirii noastre. Frați creștini. Nu este niciun nume mai sfânt pe lume, nici în cer, nici pe pământ, decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Numele Iisus. La rostirea acestui nume se înfioară de sfințenie cerurile. Se umplu de bucurii și de nădejde sfântă și sufletele pământenilor creștini și se cutremură de spaimă și de frica adâncurile iadului și demonii. Prin puterea acestui nume cad biruiți vrăjmași, se sparmă încheieturile iadului, se dezleagă păcatele, se vindecă ranele și durerile sufletești și trupești și se deschid porțile raiului pentru cei ce cred în acest nume sfânt și scump Isus Hristos. Afară de acest nume dumnezeiesc, mai este încă un nume a unei ființe omenești scumpe care s-a preamărit cu sfințenie în cer și pe pământ. Acest nume s-a îmbrăcat cu mărire și strălucire divină tot prin Isus Hristos. Acest nume este Maria, numele Maicii Domnului. Maria înseamnă Doamnă, Stăpână, Împărăteasă, Regină. Maria mai înseamnă mare amară. Cuvântul Maria mai înseamnă steaua mării. Și aceste cuvinte, cu însemnătatea lor, se potrivesc de minune la viața Sfintei Marii. Să le cercetăm mai de aproape aceste înțelesuri ale numelui Maria sau Miriam pe evreiește. Din ele putem învăța multe. Ne vom opri câte puțin la fiecare însemnătatea numelui Maria. Am spus că acest nume mai înseamnă mare amară. Și dacă privim mai de aproape viața preacuratei fecioare, ne încredințăm că această viață a fost într-adevăr o mare plină de amărăciuni. În etate de trei ani este adusă de părinții ei în biserică astăzi închinată domnul în sfânta biserică sărbătoarea zilei de astăzi la puțin timp este părăsită de bătrânii ei părinți care au murit lăsând o în grijă a lui Dumnezeu și preoților biserici în frigul ierni într o peșteră a născut sfânta Maria pe mântuitorul lumii la 40 de zile după naștere îi vestește bătrânul Simeon jalnice cuvinte, spunându-i că sabie va trece prin inima Sfinției sale. După puțin timp a trebuit să fugă prea Sfânta Pecioară cu pruncul în Egipt, departe de amenințările răului și înfricoșatului Irod. Apoi cine nu știe câte a trebuit să sufere la patima fiului său? Ce durere mare, ce amară, ce lipsă de milă din partea omenirii, pentru fiul ei cel iubit. Ea privește la ranele adânci de la mâini și picioare, ea privește la coasta împunsă înspre fața lui acoperită de sânge și sudorile morții, iar în fața ei de martiră se oglindește cu adevărat o mare de dureri, o mare amară. Iar la însemnătatea steaua mării, pentru noi călătorii care călătorim pe această mare înviforată, în această vale a plângerii de pe pământ, ea, Maria ne ajută, în chip minunat printre norii cei grei, printre vijelii și furtuni, ca o stea luminoasă pe cerul vieții noastre, apare numele preasfintei Marii. Și ne luminează calea întărindu ne în nădejă izbăvirii. Cuvântul Maria ce mai înseamnă și stăpână doamnă împărăteasă, chiar așa a fost numită prea curată pecioară de la începutul creștinismului. Așa o numește astăzi toate popoarele creștine. Noi îi zicem în rugăciunile ce se fac în biserică și acasă. Stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară Maria, stăpână-i zi și celelalte popoare în limbile lor, împărăteasă și doamnă. Italienii o numesc Madonna, spaniolii o numesc Seniora, rușii Vladeceța, și așa, pe lângă aceste nume, Maica Domnului Sfânta Fecioară Maria, mai are o mulțime de alte nume, care mai decare, mai frumoase, mai drepte, mai adevărate. Când citim în acatestele ce sunt închinate Sfinției sale, găsim acolo minunate numiri. Maica vieții, Maica mierului și a păstorului, Maica luminii. Și așa să luați seama, să vedeți cât de drepte și potrivite sunt toate aceste numiri Maicii Domnului. Din șirul nesfârșit de femei care, în decursul veacurilor, au trăit pe acest pământ, niciuna nu se poate asemăna cu Preacurata Fecioară Maria. Virtuțile ei sfinte vor rămâne de apururi pil de vii pentru întreaga lume. Atâta credință, nevinovăție bunătate, blândețe, sfințenie, supunere față de hotărârile lui Dumnezeu și atâta zmerenie sfântă nu întâlnim la niciuna din femeile acestei lumi. Istoria popoarelor vechi ne înșiră puține pilde de femei vrednice de admirație. De ce oare? Din cauza robiei, și a în care au trăit femeile tuturor popoarelor și încă mai trăiesc, la popoarele care încă nu s-au încreștinat. Și până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos și la noi și pretutindeni, au trăit într-o mare păgânătate și într-o mare robie femeile și acum la popoarele păgâne. La toate popoarele vechi din Asia Centrală și din partea sud-vestică a Asiei, domnea și domnește și astăzi poligamia. Fiecare bărbat are dreptul să țină mai multe femei și acestea trebuie să-i servească lui ca niște roabe. Tot așa de tristă era starea femeilor la popoarele din Africa Centrală. La babiloneni, fetele de măritat se scoteau în piață la vânzare ca vitele. Cele mai frumoase se vindeau aceluia care da prețul cel mai bun. În Persia veche, bărbatul își ținea femeile închise în casă, în așa numitele haremuri, ca și turcii mai pe urmă. La locuitorii din vechime, India, femeile nu erau... Nimic alta decât niște ființe nenorocite, sortite să trăiască viața întreagă în cea mai amară robie. Asupra tuturor femeilor, chiar și în treapta cea mai înaltă, apăsa mizeria, o cara și disprețul. A tăia un copac verde și a ucide o femeie sunt greșeli egale, ziceau locuitorii indii. În legea lor se spunea că bărbații trebuie să țină femeile zi și noapte într-o stare de teroare. Iar în alt capitol al legii lor zicea, trei feluri de persoane, adică o femeie, un copil și un rob, nu au voie să aibă avere proprii. Tot ce câștigă ei, câștigă pentru bărbatul căruia îi aparțin. În Persia veche, dacă murea bărbatul, un bărbat înrodit cu mortul, înjungea și femeia lângă mormânt. Una din multele femei care le-a avut mortul și pe aceea care l-a iubit mai mult și o îngropa împreună cu el. Și la vechi germani, soarta femeii era tot atât de tristă, ea muncea din greu, nu avea voie să aibă avere, iar dacă murea bărbatul, o ardea și pe femeie împreună cu el. La greci, bărbații, chiar și cei mai bogați, își țineau femeile închise în odaia cea mai din fund a și se zice că chiar femeile nu aveau voie să iasă din casă nici ziua, decât în cazuri excepționale, iar noaptea numai într-o trăsură și cu o făclie aprinsă. La roman căsătoria se făcea printr-un fel de vânzare. La evrei femeile se cumpărau. Evreul își ținea patru femei, dintre care două erau sclave. Și bărbatul putea să alunge una din ele oricând voia, chiar fără nicio pricină. Era de ajuns să zică, nu-mi convine ceva, și-i dau o scrisoare de despărțire, prin care ea nu mai era soția lui. La Mahomedani era tot așa. Scriptura lor numită Coran, care are 114 capitole, scrie așa. Zice, bărbaților, aveți dreptul să vă luați femei după măsura averilor voastre. Iar cine nu are destul avere ca să-și ia în căsătorie femei libere, de credință Mahomedană, poate să-și ia și sclave Mahomedane. Mahomet poruncește credincioșilor săi ca pe femeile neascultătoare să le bată cu biciul. La chinești fetele de măritat se vindeau. Mirele face negoțul cu tatăl miresi. Pe fată nu întreabă nimeni dacă vrea sau nu să se mărite după acela. Mirele nu-și vedea Mireasa decât după ce a plătit pentru ea prețul conform învoielii. Mireasa, închisă într-o trăsură, este adusă până înaintea ușii lui și îi predau cheia părinții de la trăsură. Mirele descuie ușa și se uită. Dacă îi place Mireasa, o ia în casă. Dacă nu, o trimite înapoi. Dar atunci pierde banii pe care i-a plătit pentru dânsa. Bărbatul se putea despărți foarte ușor de femeie sau o trimite înapoi la părinți, o vinde mai departe cui vrea el ca să scoată cel puțin o parte din banii care i-a dat când a cumpărat-o. Amară ar fi fost soarta și a femeilor creștine din țara noastră, dacă nu ne-am fi născut creștini, din părinți creștini, dacă nu am fi cunoscut pe Mântuitorul Hristos, care prin învățătura sa dumnezeiască am îmbunătățit soarta femeilor în lume. Dacă n-ar fi fost prea curata Fecioară Maria pe care o prăznuim astăzi, De aceea, fiecare femeie creștină trebuie să aibă recunoștință mare către Domnul și Maica sa și să păzească cu sfințenie legile și învățăturile, să iubească biserica, să păstreze obiceiurile sfinte și să-și crească copiii în frica lui Dumnezeu. Da, dar femeile se despart în două. Unele urmează Ievei, Ievei care s-a învăit cu diavolul și a făcut păcatul, strămoașa neamului omenesc, prin care a venit păcatul strămoșesc. Și unele urmează Maicii Domnului, prin care s-a ridicat păcatele omenirii. Acele femei care urmează Ievei, nu țin seama de voile și poruncile lui Dumnezeu, cum nați nu ținut seama nici Eva și a ascultat sfaturile șarpelui, îndemnurile balaurului, deavolului celui viclean, a lepădat porunca lui Dumnezeu, legea lui și se țin de amăgirile necuratului, iubind luxul, lingușirile, plăcerile cele trecătoare ale lumii acesteia, uitând de îndatoririle lor față de soți și de copii, ca și Eva, amețite de dorul de mărire, de stăpânire și strălucire lumească, calcă poruncile Domnului. Au luat o mare îndrăzneală în cele rele femeile și au multă nerușinare, necinstesc trupurile lor, sufletele lor, Ba unele au ajuns așa cum spune un sfânt părinte, Sfântul Efrem Sirul, un fel de prăvălie a demonilor, vânzătoare a sufletelor oamenilor. Aceste femei care urmează pe Eva nu mai văd nimic altceva în lumea aceasta decât banii, bărbații, luxul, luxul și petrecerile. Și numai păcatul stăpânește în capul lor și în sufletul lor. Dar cele ce urmează Sfintei Fecioare Maria au caldă recunoștință și se străduiesc din toate puterile să calce pe urmele acestei curate Fecioare, să calce treptele Sfintei Biserici venind aici în casa Domnului, unde a venit și Sfânta Fecioară. Vin aici să se închine lui Dumnezeu, să-i aducă jerfa la o și daruri binecuvântate și curate la altar. Vin aici cu flăcărare să cânte Fiului Fecioarei, cum au cântat atâtea sfinte Fecioare în decursul vremurilor. Urmașele Sfintei Fecioare Maria se străduie să fie blânde, zmerite, cât mai modeste cât mai ascultătoare de părinții cei duhovnicești. Nu se pot niciodată împăca cu păcatul, cu minciuna, cu necurăția. Ele iubesc Sfințenia, se hrănesc din preacuratele taine, se spovedesc și se împărtășesc și cresc sufletele lor în Sfințenie și trupurile lor în curățenie. Ca Sfânta Pecioară 12 ani. Femeile care urmează Ievei sunt femei rele, lipsite de frica Domnului. Ele vor să se facă numai voia și dorințele lor proprii, mai presus de toate. De aceea sunt o nenorocire pentru soți și copiilor și pentru societate chiar. Lipsite de orice simț de datorie, își petre viața numai în dorinți, în desfătări, în nemulțumiri, gâlcevuri și lupte pentru lucruri de nimic. Neavând frica lui Dumnezeu, multe au ajuns groaza familiei, și cu drept cuvânt zice înțeleptul Solomon, mai bine este a trăi în pământ pustiu, într-o pustie decât cu o femeie rea. Iar înțeleptul Iisus zice, nimic nu este mai rău ca femeia rea, mai bine este a trăi cu leu și cu balaurul în pustie decât cu o femeie rea. Aceasta, să știți că numai atunci când femeia se ceartă de dragul certei cu bărbatul, că îi place să se certe cu el zi și noapte, dar când femeia e plină de frica lui Dumnezeu și își îndeamnă bărbatul să vină la biserică și el, să se lase și el de beție, de tutun, de păcatele desfrâului. Nu se mai cheamă o femeie. Aceasta e o femeie bună, plină de grijă pentru binele lui și a copiilor lor. De aceea zice înțeleptul Solomon că femeia plină de virtuți este coroana bărbatului său. O mare podoabă pentru familie, îngerul casă. Pentru aceasta, mamelor și surorilor, nu urmați Ievei, urmați prea sfintei și curatei Fecioare Maria. Iubiți credința, iubiți virtuțile alese, luptați-vă să faceți voia lui Dumnezeu într- toate. Fiți pline de evlavie, de blândețe, de bunătate, purtați grijă de binele sufletesc al membrilor familiei. Fiți îngerul lor păzitor și atrăgător spre calea adevărului, a credinței. Păziți obiceiurile sfinte creștinești, îndemnați pe soți și pe copii, prin pilde și cuvânt, să se roage lui Dumnezeu. Să vină la Sfânta Biserică să fie bun, blânzi și iertători, omenoși față de oricine. Faceți din casele dumneavoastră un colț de biserică, Împodobite cu sfinte icoane și rugați-vă cât mai mult cu credință și cu dragoste, cu tămâie și cu lumânări. Aprindeți candela înaintea sfintelor icoane și se va aprinde și candela sufletelor copiilor dumneavoastră și a soților dumneavoastră. Nu lăsați copiii să trăiască necununați, că sunt în ghearele păcatului de moarte ce se numește desprânarea. Toți cei ce sunt necununați sunt pe calea celui rău, pe calea iadului. Nimic nu le sunt primite ce fac până nu se cunună. Casa unde trăiesc cei necununați este blestemată. Casa unde trăiește un desfrânat arde în foc. Toate relele acolo se adună. Toate duhurile necurate. Și vai... De aceea, și aici, în lumea aceasta, că o să le plătească din plin, dar și dincolo îi așteaptă muncile iadului, dacă nu se întorc. Să ne gândim la Maica Domnului cu câtă dragoste se ruga pentru neamul omenesc în Sfânta Biserică, cum s-a adus pe sine jerfă vie lui Dumnezeu, iar noi, din fugă, ne spovedim, în grabă, ne rugăm, cu puțină credință ne înfărtășim și îndată ne întoarcem la interesele noastre, la plăcerile noastre, la păcate chiar. însă de vom continua așa, în mare primejde este mântuirea sufletelor noastre, căci nu știm ziua de mâine ce ne aduce. Pentru aceasta, cu ochii ațintiți la Sfântul ei chip din Sfânta icoană, când ne rugăm să ne aprindem și noi de dragoste sfântă și să-i urmăm cu multă râvnă pe cât putem de mult vieții prea Sfintei Fecioare Maria, a căreia sfântă intrare în Biserica Domnului o prăznuim astăzi și așa să zicem toți, în Biserica Slavei Tale stând, în cer asta ni se pare născătoare de Dumnezeu. Ceea ce ești ușă cerească, deschide-ne nouă ușa milostivirii tale. Amin. Amin.